12-те врати на живота са отворени. Слънчеви лъчи и пентаграм бяха дадени наскоро, а все още не бяха добре освоени от всички и учителя съобщи, че вечерта трябва да се съберем, за да ги упражняваме. Към 8 часа вечерта запалихме силни електрически лампи на полянката и под светлината им доста пъти играхме слънчеви лъчи и пентаграм. Отначало няколко малки групи, които ги знаеха добре, ги представиха пред нас и след това всички взеха участие. После се събрахме около учителя и започна разговор. При първото упражнение на паневритмията вземаш и даваш. Когато туриш ръцете си, свити върху рамената, това значи вземане, а когато са настрани, хоризонтално, това значи даване. Второто упражнение на паневритмията означава мир, тишина. Когато се пее Аум с движение и едната ръка се вдига нагоре, а другата се изнася назад, човек трябва да се издигне на пръсти, защото те са свързани с умствения свят. Издигането на пръсти е повдигане в умствения свят. Един брат запита. Какво е значението на думата Евера? Еве е принципът на раждането. Ра е слънцето. Евера значи роден от слънцето. Упражнението квадрат действа много хубаво върху човека. При упражнението Слънчеви лъчи имаме въртене в кръг на единия участник около другия. Това още е едно неболозно състояние, но след това се влиза в новия свят. Ти се въртиш в един кръг и обикаляш, ала дойдеш ли до същото място, казваш Няма ли изходен път? Намериш ли изходния път? Радваш се, и това е изразено в упражнението Слънчеви лъчи. Докато се смущаваш, въртиш се като някой кон и вършееш. При Слънчеви лъчи въртенето на единия около другия е движение в затворен кръг. А когато след това се заловят заедно и почнат да пеят Ти си ме, мамо, човек, красив, родила. Това е излизане от затворения кръг в един отворен свят. Това е освобождение. Ще ви кажа друга една страна на песента, която се пее при слънчеви лъчи. Ти ме, мамо, за дълго време бе оставила и сега ме подхвана. Без теб страдах. Какво мина през мен, какво съм страдал. Но тази част на песента ще изоставим. Какво съм минал и какво съм страдал, това ще го загърбим и ще гледаме новото. 12 лъча на слънчеви лъчи означават, че 12-те врати на живота са отворени. Те са зориакалните знаци и в откровението също пише за 12 врати. Това упражнение има две течения артериално и венозно. Когато го изпълнявате, вие си припомните онова, което сте учили по-рано, в миналото. Чрез слънчеви лъчи ви направих свободни и ви заведох в света на дарбите. С такава грация да го правите, че да затрепти нещо във вас и в онзи, който ви гледа, Пристъпвайте така, като че ли не се допирате до земята. При пляскането дясната ръка ще се движи повече и тя ще отива към лялата. А след пляскането ръцете се повдигат малко по-нагоре. Упражнението има ритъма на слънцето. Българските ръченици са затворени, а това показва, че и българинат е затворен, че няма изход. Това е един вътрешен процес. Българите са загубили първоначалните движения, които са били религиозни и са дошли до ръченицата, до тропането на едно място и то бързо. Но няма идея в тези бързи движения на ръченицата. Аз пожелах да дам образец на тези движения в чистия им вид. Излязох на полянката, Започнах да наникам три мелодии, под които правех и движения. Така постепенно се оформиха слънчеви лъчи. Идилията бях дал преди повече от 30 години и мнозина ме питаха какъв текст да я съпровожда. Отговарях, че всичко ще дойде на своето време. И ето... При тези нови упражнения Слънчеви лъчи дадох и текста на идилията Ти си ме, мамо, човек красив родила За да мога да създам мотивите в Слънчеви лъчи тъй нареченият отворен мотив в българската музика съм работил цели 30 години за повдигане на българското съзнание и за приспособяването му към тях това ще се отрази върху българската психика. Който играе тези упражнения на слънчеви лъчи, ще придобие свобода. Те ще се изпълняват в света. От тук ще излязат инструктори. С слънчеви лъчи поставям една основа. И затова те трябва да се играят съвършено. Всички светли същества са привлечени чрез тях. Чрез тези слънчеви упражнения ние правим основа и съществата слизат и влизат в нас. Правим ли ги? Противоречията се отстраняват, понеже упражненията неутрализират злото а и великите напреднали същества също ги правят. Музиката на паневритмията и на слънчеви лъчи ще събуди душите. Чрез слънчевите упражнения Земята се прониква от слънчева енергия. Слънчевите енергии, които слизат на Земята, се използват чрез тези упражнения, като първо ги възприемаме а после ги изпращаме в пространството и така много същества се повдигат. Тези упражнения освобождават човека от грижи. Движенията, които ви давам, ги има в природата. И само движения, които са взети от природата, са добри. А движения, които не се намират в природата, не са хармонични и вредят на човека. Въртенето на единия участник около другия при упражнението Слънчеви лъчи е аналогично на движението на Земята около Слънцето, на движението на другите планети около Слънцето и на Луната около Земята. Упражнението Слънчеви лъчи трябва да се играе със специални костюми с широки като тоги ръкави и то с пояси. Костюмите да бъдат с син, розов и бял цвят. Слънчеви лъчи, когато се говори за майка, се подразбира онази майка в разумната природа. Под думата майка е скрито името на Бога. Упражненията слънчеви лъчи са от светилището на посветените и със слънчева музика, слънчев говор и слънчево движение. Когато ги правите, вие сте проводници на любовта и на светлината. И пръскате тези лъчи и идеи, за да ги предадете на света. И когато пеете думите Ти си ме мамо, човек красив родила, умен да стана, добре да мисля, добре да любя, то и животът е на рая. То в този момент у много хора в света почват да трептят в съзнанието им такива светли думи и идеи. Тези упражнения лекуват всички болести и недоразумения. Кракът, който се прегъва при упражненията и е във въздуха, взема слънчева енергия. А другия крак, който е на земята, дава. Една сестра запита. Учителю, какво е значението на упражнението пентаграм? Нали това упражнение се играе с пет двойки? Те означават пете основни добродетели. Любов, мъдрост, истина, правда и добродетел в тесен смисъл на думата. Нали тези двойки се движат и се разменят местата? Това означава, че добродетелите в човека трябва да се поставят в движение. До сега само се е говорило за добродетели, а днес вече трябва тяхното приложение. Чрез упражнението Пентаграм, добродетелите оживяват в човека и почват да работят в него. Това е психичното действие на пентаграма. Нещо повече. Тази идея се праща в света и се съдейства добродетелите на човечеството да влязат в дейност. Докато не научите пентаграма, няма да имате никакъв успех. Ще ви дам едно упражнение, което се прави, когато са възникнали мъчнотии. Дясната яка се вдига нагоре с длан, Обърната напред и се протяга. Десният крак се вдига малко нагоре, а дясната ръка се спуска и се поставя върху крака. Малко по-горе от коляното. Това означава правдата и добродетелта да се съединят в любовта. Прави се седем пъти с десния крак и седем пъти с левия. Друго упражнение. Десният крак отива малко настрана. Дясната ръка е отпусната долу, но после се движи вляво и нагоре покрай тялото и като направи кръг, поставя се върху десния крак. Това се прави седем пъти с дясната ръка и после с лявата. Има и други по-сложни упражнения, от упражнението Слънчеви лъчи, но все още не мога да ги дам, понеже не сте готови. За напред, ние ще дойдем до ред други упражнения и тези, които днес ви са дадени, са едно въведение към онези силни упражнения. Сега в паневритмичните фигури има само контури на движения, но после ще се дадат съдържанието, смисълът и подробностите. Всяка дума, музикално изказана и придружена с хармонични движения, е в състояние да внесе тласък в човешката душа. Например, истински музикалният човек може да изпее думата любов с движения, и да произведе нужния ефект. Има специални движения и за думите смелост, решителност и т.н. С движения могат да се изпълнят песните. Запали се огънят, аз мога да любя и други. Необходими са курсове, лекции върху цикъла паневритмия. Ще се създаде специална школа по паневритмия, тъй като тя е носител на новото, което днес трябва да се внесе в културата.